Завдяки цьому реакція ботів сянула неймовірного рівня. Вони стали практично невразливими для куль. «Не мислимо», – сказав Стефан. «Даний ефект не планувався. Ми самі отетеріли, коли його виявили. Три роки тому під час тренування двоє ботів відбилися від групи і накинулись на лаборанта, сприйнявши його за манекен». Бідолаха мав при собі пістолет, заряжений гумовими кулями, але навіть не подряпав нападників. Спершу ми подумали, що чаліць промахнувся через нервозність, але згодом провели експеримент, розстрілюючи малюків з пневматичних рушниць і виявили. Коли боти знають, що по них ведуть вогонь, всадити в них кулю дуже важко. Запам'ятайте, Ботів можна підстрелити, але тільки тоді, коли стрілець не знаходиться в полі їх зору. Прокрутивши записи експериментів у сповільному режимі, виявилося, що боти починають реагувати за мілі секунди до того, як стрілець натискає крок. Як боти визначають момент пострілу – невідомо. Можливо, по очах. Може, фіксують малопомітні скорочення м'язів, що передують натиску на гашетку. Хай там як, знаючи куди спрямовано ствол, вони прораховують траєкторію кулі і встигають вивернутися. «Припускаю, відтоді ваші охоронці озброєні великокаліберними дробовиками», – докинув Тимур. Кацура навіть не намагався приховати здивування. «А цей шкет...» Уміє вирушити мізками. Так і так, підтвердив Ральф. Хлоп, спостережливий. Я хочу, щоб ви затямили. японець завагався. Вони прийдуть сьогодні, і він з шумом випустив з грудей повітря. Кожному з вас видадуть зброю. Я не хочу, щоб ви тратили набої, смалячив усе, що рухається. Контролюйте себе. Не купуйтесь на невинний вигляд ботів. Уночі в будь-кого з нас немає проти них жодного шансу. Дійте з хитрістю. Тимур відчув, як холодок огидною целофановою плівкою стягує нутрощі. За стінами лабораторії чекала жорстока реальність. Двадцять років у цих кімнатах кипіла безпросвітна робота. Кубка фанатиків довбалась над напівбожевільною ідеєю, не підозрюючи, що випускає джина з пляшки. І тепер назовні сатаніє результат. Результат, з яким хоч не хоч доведеться контактувати. «Кацуро», – мав хлопець, – «звідки така впевненість, що вони прийдуть? Вони приходять кожного дня від тоді, як утекли». «Чому?» У нас є дещо, що їм потрібно. Власне, це і є третя річ, про яку ви маєте знати. І що це? Тимур підсунувся ближче. На секунду його увага знову переключилась на пластиковий келишок японця, в якому була звичайна вода. Чому вода? Чому не кава? Гормон. Боти приходитимуть, поки не заберуть його, інакше вони просто здохнуть. Кацура перевів погляд на шведського фізіолога. Тобі слово, Стефане. Стефан Ернглен, похлопчачі, витер руки об сорочку і фальшиво прокашлявся. Серед хвороб людини існує ендокринне захворювання, що має назву хвороби Адессона. Вона виникає, коли кора дадниркових залос. Перестає виробляти необхідні для життєдіяльності діяльності гормони, зокрема, альдостерон. Зазвичай хвороба Адесона розвивається повільно протягом кількох місяців, іноді років. Ермлен подолав ніяковість і далі говорив упевнено: що симптоми можуть лишатися непоміченими і не проявлятися, аж поки не трапиться який-небудь стрес. Або ж людина підхопить недугу, що підвищить потребу організму в глюкокортеїдах. Примітка глюкортеїди загальна назва підкласу гормонів кори надниркової залози та їх синтетичних аналогів. Функція – регуляція мінерального, вуглеводного та білкового балансів. Без фанатизму, м'яко перервав його Кацура. Ти не науковій конференції. Окей, пробачте, хвороба Адесона проявляється слабкістю у м'язах, низьким тиском, нудотою, у шлунку, іноді хворий впадає у депресію. Проте в окремих рідкісних випадках симптоми можуть виникати разюче швидко. Такий стан характеризується гострою недостатністю кори надниркової залози і називається. Адесонічним кризом. Адесонічний криз, неймовірно небезпечний. Цього разу симптоми виражені явно: раптовий біль у спині та животі, сильна діарея, що призводить до дегідратації і розвитку шокового стану, різке падіння тиску, психоз. Цей стан виливається у колапс серцево-судинної системи. Якщо не вжити термінових заходів, пацієнт помре. «У мене все», – закінчив лікар. Кацура Текеде подякував шведу і повернувся до розповіді. Коли проєктується технологічно небезпечний об'єкт, як от атомна електростанція, підводний човен або що, розробники завжди передбачають заходи безпеки на випадок МПА – максимальної проектної аварії. Цілком усвідомлюючи, що об'єкт наших досліджень несе в собі потенційну загрозу, Кейтар Рока не став винятком, заздалегідь подбавши про необхідні застережні заходи. Максимальною проектною аварією у випадку проекту NGF є відмова ботів підкорятися і втеча. Саме те, що ми маємо зараз. Кейтаро розглядав такий варіант. Тож у зародкових клітинах майбутніх ботів був приглушений ген, який відповідає за виробництво альдостерону. Кора наднаркової залізи ботів не виробляє гормон. А від самого народження малюки мусять постійно отримувати альдостерон ззовні. Без нього вони не виживуть. Тобто, якщо їх не зловити – «Бо ти через якийсь час помруть?» – спитав Тимур. «Абсолютно точно. Ін'єкції альдостерону здійснюються раз на 29 днів. Наступна запланована на 24 серпня. Після 24 понове маємо 3 дні. Якщо до цього часу гормон не буде введено, ми втратимо 40% популяції». Потрібно докласти максимум зусиль, щоби до 27 серпня, бо ти повернулись у ясла. Я хочу, Тимура, щоб ти почав сьогодні. 11 днів, – швидко порахував програміст. Мусиш постаратися. Після наради Ральф і Тимур поверталися до житлового корпусу. Я хочу знати, Ральфе, що буде, якщо я раптом не впораюся? Ти чув, у найгіршому випадку боти перемруть, як мухи, через адесонічний криз, проте це неприпустимо мільярди доларів вилетять в трубу. Ми не маємо грошей, щоб виростити ще одне покоління. Тобі, мабуть, байдуже, але мене та обох японців за таке пошаткують до однорідної маси. Задаючи питання, Тимур хотів дізнатися, що буде з ним якщо він не упориться або не захоче впоратися. На щастя, канадець його не зрозумів. Схаменувшись, хлопець вирішив поки що не піднімати цю тему. І останнє. Я слухаю. «Хто такий Хорт і для чого він їм потрібен?» Ральф витримав довгу паузу. «Вадим Хорт – це програміст, теж із України». Він також працював над проєктом. Разом з матеріалами, що стосуються ботів, ти отримаєш його резюме та автобіографію. Він тут, від однієї думки про зустріч із співвітчизником, Тимур пожвавішав. Ні, вчений з Не розраховуй на хорта. Вадим загинув. Всередині все провалилося. Як? Під час вилазки у пустелю. Він першим кинувся на вздогін за втікачами. Я не розумію, якщо б ото вбили хорта, то чого вони намагаються його покликати? Канадець спинився і нахилив голову, прикривши долонею губи й підборіддя достото як мислитель у відомій скульптурі Родена. Я не знаю, Тимуре. Ні я, ні Кайтар поняття не маємо. З моменту втечі боти неабияк здивували нас, але саме це хвилює мене найбільше. Неділя, 16 серпня, 13.18. Житловий корпус. «Я тебе шукав», – Штайерман скидався на картонний манекен, вирізаний з обкладинки з журналу «Форбс» і поставлений в пустелі. «Костюм двійка». Начищені до близького туфлі, масне-чорне волосся, акуратно розчесене і укладене назад. Недоречний манекен. Я теж не розгубився, Тимур. Що, здивовано, примружився, челієць. Нічого, Оскаре, щось у середніх хлопців підказувало, тримай язика на препоні. Для чого я тобі? Ви з Ральфом закінчили? Він усе розказав. Все, що вважав за потрібне. І що ти про це думаєш? Я думаю, ви гірші за фашистів, всі до одного закінчите в міжнародному суді, після якого вас засмажать на електричних цільцях до хрусткої шкоринки. Ви зробили немало, це вражає, справжній прорив. Я не дурний українцю, Оскар зверхньо посміхнувся. Щоб ти не накрутив собі, пам'ятай, ти зобов'язаний виконувати свою роботу. Тікати нема куди. Ми знаходимося посеред дикої пустелі, аміго, де не існує моралі, справедливості чи милосердя. Сотні людей здихали в довколишніх пісках, проклинаючи день, коли сюди потрапили. Я не хочу, щоб ти став одним із них. У мої обов'язки входить наглядати за тим, щоб інформація про проект NGF не виходила далі зовнішньої загрози, а тому я офіційно попереджаю тебе. Повз них продефілювали Ребека за Лондрою. Народ помалу сходився до їдальні на обід. Бека посміхнулася і помахала Тимуру рукою. Хлопець легковажно кивнув. Штайрман невдоволено скривився. Серйозної розмови не виходило. Підійди сюди, він підвів Тимура до вікна, що виходило на південь. Бачиш той пагорб. За спортмайданчиком, що розташувався під житовим корпусом, виднівся продовгувати пагорок півметрової висоти. Там заритий індійський программер, який навідріз, відмовлявся працювати і вперто наполягав на розірванні контракту. Зовні Тимур лишався байдужим. Він намагався вловити. Блефуєш Стаєрман чи ні? Забудь про контракт, Тимуре, провадив далі Чорнявий. Ти отримаєш гроші, тільки якщо робитимеш, що накажуть, і не встрамлятимеш носа, куди не треба. Головне я хочу тобі донести. Ти поїдеш звідси не тоді, коли ботів спіймають, і навіть не тоді, коли втікачі помруть, а тільки тоді, коли я тобі дозволю. Затямив? Тимур звів очі на чоліця, щиросердно мовив. Мені потрібен інтернет. Та ти... Штайрмана заціпило. Він втрачав самовладання. Злився, коли злитися мав би Тимур, і через це ще більше дратувався. Ти що, дерев'яний наполовину? Якому це все говорив? Я хочу написати своїй дівчині про те, що благополучно долетів. Я обіцяв їй, хлопець склеїв дурника, ще більше роздражнюючи челійця. Та пішов ти, і твоя дівчина, разом з тобою. Кейтаро заборонив будь-які контакти із зовнішнім світом, поки ботів не приборкають. Ти можеш стояти поряд, поки я писатиму листа. Я прикладу весь текст на іспанську. В Google Translate. «Іде ти нахрін?» – Оскар уже кричав. «Ти ідіот? Якщо я ще раз почую від тебе щось подібне, ти ляжеш поруч з індусом, отам за спортивним майданчиком. Присягаюся». Тимур пішов у банки і спокійно запитав. «Ти хочеш, щоб я передав ці слова хейтару?» Штаєрман побагрянів і столив пельку. На скронях пульсували жили. Не шалині. Тимур зобразив безтурботність, хоча всередині все ж кипіло. Я тебе зрозумів. Матиму на увазі. А тепер ти хочеш, а я йду обідати і відвернуся. Коли я тобі дозволю, ще довго бреніло у його вухах. Побачимо, як ти заговориш, коли настане час залишати Енджі Ефлаб, прошепів йому в спину Штайерман. Оскар не міг знати, що коли настане час залишати лабораторію,